Qawlaan sadeedan yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yutu'illaha wa rasulahu faqad faz fawza'n azimah amma ba'du. Ikhwani fi Allah saya insha Allah takap plan plan fائda per fائda Wallah nansihan tukamu ya ikhwan fi Allah tulis tulis untuk antumun baikan diri sendiri nasihat itu ya ikhwani fillah untu untu saya sebelum antum berharap nasihat itu menibar untu baniya thullab alilm muslimin, an ikhwani an salafiyun berharap tayyib ya ikhwani fillah جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وجاء في خارج الصحيح بألفاظ أخرى دلم صحيح مسلم دان لائن لائن ضاني أحاديث داري عقبة بن عامر أنتم سألائني خصوص ساتوكالي نبي صلى الله عليه وسلم كل وار أن جنب صحابة أنبر سبدا مalam ini Allah hanta untuk saya dua surat yang sangat azim sangat azim unzila alay al-lailata suratain azimatan min al-quran qul a'udhu bi rabbil-falaq wa qul وجاء من حيث عقب بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ أحد بمثلي ما تعوذ بهما تأدى أورانيا بوا تعوذ لبه بقوس داري باتشا سورة أطه الفلق والناس ما أسني أنت بوا تعوذ سماء الفلق والناس باالن تنجي باالن تنجي أنتم فهم يا أخوان تعوذ أطه ما أسني تعوذ Berlindung ya, nama Perlindung, Perlindung, Perlindung sama Al Falak Wanas yang paling tinggi, yang paling mudah, yang paling sahih, yang paling tinggi, yang paling efekt, sangat mudah. Itu sebab fokus Yahwanil Fila. Itu semua fawaid Wallahi imas ni lay antulis anhafalan Yahwanil Fila dan itu keluar langsung dari hati saya. Tulis. Saya sudah tengok, Baniya masalah antara Baniya Ikhwan. Sebab, dia cari masalah yang besar, dan dia tak membaikkan desar itu, masalah yang sangat penting. Desar, dia tak tahu. Tapi dia cari masalah yang Apa? yang tanggih yang besar dan dia melawan sama ulama al-umma dalam masail yang besar dia belum membaikan masail itu yang sangat penting dan besar. Itu sebab Nabi SAW alaihi wasallam kalau sakit dia min hayyishah di sahih di sahihain ada hayyishah di Bukhari dan Muslim. Kalau Nabi SAW alaihi wasallam sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam patsha al-muawizat, patsha al an buat rukiya untu dili sendiri. Jelas sahelas itu ada jasar dari hijazah dan lain-lain. Satau kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sakti jibril turunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mengajar dia rukiya untu dili sendiri. Rukiya itu sama apa? معويات أن رقية أنت سما استعاذة داري حسد داري مطا ينجهد عين. قال أعيدك من كل حاس من شر حاسد إذا حسد ومن كل عين حاسده. جبر البوت رقية أنت سيطة محمد صلى الله عليه وسلم itu sebab nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur setiap malam baca apa baca apa al almuawwidhat untuk jaga diri sendiri jaga diri sendiri itu sebab nama dua surah itu surah melindu surah apa muawwidhat untuk jaga diri sendiri sangat penting jaga dari apa Jaga dari jahat manusia dan jahat jin dan syaitin. Jaga diri sendiri dari membahaya dari manusia dan membahaya dari siapa? Jin. Yang pertama untuk manusia, yang dua untuk apa? Jin. Yang ajib dalam urutan al-mushaf, yang pertama anda jumpa al-mu'awwiza dari manusia. يندوى معوذة داري سيابة جن سورة الفلق جهد سيابة ما نوسيها قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن جن ترمس تبيا أتام سيابة ما نوسيها أعوذ بالله أعوذ بالله Yan dua, aku agud b NAs, MAlik NAs, Ilah NAs, min shiri wal swasi al NAs, fi cDuri NAs min al jinnti wal NAs. Jadi siapa itu? Manusia termasuk juga, tapi yang utama itu siapa? Jin. Yang pertama siapa? Manusia. Yang pertama, aku agud Rabbil Falak. Semua jaga dari membahaya dari manusia. Manusia siapa? yang min shiri hasidin ida. Hasyid, amanah bila. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun perintah dari Rasulullah Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Walaupun muslimin jangan. Allah. Walaupun Allah. Walaupun Allah. Jangan buat apa? Hasad orang lain. Berintah dari Rasulullah juga. Wa la tahasadu wa la tadabaru wa fi riwayah wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Kunu ibadallahi ikhwan. Wajib antum minjadi ikhwan kepada Allah Ta'ala. Hamba-hamba ikhwan maksudnya siapa yang ada tabagut atau tadabur atau tahasud akuwa dia kurang maksudnya ubudiya dia apa kurang wakunu ibadallahi ikhwana siapa yang akuwa dia kurang maksudnya ubudiya dia juga apa kurang An itu sebab ada satu sakit dari yang tak ada hak hasad, mudabarah kalau itu ada maksudnya itu kurang so idan dalil al hasid iman dia tinggi atau kurang al hasid iman dia ada yang kurang kurang insyaallah al wa salam sangat bahaya bukan ini siapa al hasad itu haram sebab potong ukhuwah wa kunu ibadallahi ikhwana wali hada qala alaihi salatu wassalam fi al hadith qala al muslimu akhu al muslim la يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ Jangan baddun sama saudara kamu, لا يجوز Ya ada di hadith Anis Qalai A.S. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنافسه Anda tak menjadi mu'min sampai Anda cinta kepada saudara kamu macam mana Anda cinta untuk apa? Diri sendiri bukan terbalik itu tanda iman terbalik A'udhu billah minal hasad wal husad A'udhu billah minal hasad Macam Allah jalla wa'ala cakap Wa min syarih hasidin ida hasad A'udhu bika min syarri hasidin ida hasad Sama tahu adillah itu Kita tahu Sama tahu Tapi yang ajib Siapa yang faham Tahu itu beda An faham itu apa Beda An praktik itu Lebih apa Beda itu khusus Khusus khusus Untuk faham Lebih khusus dari apa Tahu ada yang hafalan, tapi tak tahu. Ada yang tahu, tapi tak apa? Tak faham. Ada yang faham, tapi tak apa? Praktik. Betul tak betul? Ada yang praktik, duduk, duduk, duduk. Ada yang faham, tapi tak praktik. Ada yang tahu, adillah ini tahu, tapi dia tak apa? Tak faham. Kalau antara dia tanya dia apa maksudnya hasad dan hasad dia dia mungkin cakap sesuatu kamu apa-apa walau dia praktik sebab dia tak faham. Jadi, maka tidak perlu untuk menghapuskan makna. Jadi, maka tidak perlu untuk menghapuskan makna. Jadi, maka tidak perlu untuk menghapuskan makna. Jadi, maka tidak perlu untuk menghapuskan makna. Jadi, maka Wajib kita menjelaskan maani menjelaskan alfaz itu untuk umma sangat penting menjelaskan untuk dia siapa yang yang yang selamat selamat sama ilmu siapa yang yang rugi rugi sebab dia tahu tapi rugi itu maksudnya dia ahli kana halaka an bayinati wa yahya man haya ambi la mudam tahil maana -hasad. Ma hasad apa maksudnya al hasad al-jawab Sebelum masuk dalam makna al-hasad, antum wajib faham al-hasad itu baniya tahab, baniyah tahab, semua haram. Tapi haram tahab niat ikut macam mana? Tahab niat. Macam haru haram? dia ikut apa? Tahab niat. Al-hasad itu baniya tahab. Kadang-kadang, ada manusia yang faham satu tahap sahaja dan dia fikir itu yang hasad sahaja. Yang lain bukan. Tapi dia praktik hasad dan dia tak tahu. Jelas tak jelas ya akhwanifillah? Wabihamla? Na? Tidak. Nah. Tidak ya akhwanifillah. <coughs> الحسد يا أخواني في الله ظلم أتوب كان ظلم ظلم أتوب كان ظلم الحسد ظلم أتوب كان ظلم ظلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه الحسد ظلم لهذا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها الله تعالى في القرآن قال الله تعالى ومن يقشح نفسه فأولئكهم المفلحون Siapa yang jihad sama diri sendiri Sampai membaikkan diri sendiri Punuh hasadnya Dia orang yang apa? Yang seksis, muflihum Tidak ya, akhwanillah Sebelum saya bagi kamu fahaman Yang betul dari disar untuk hasad Saya mau menjelaskan satu masalah untuk kamu Definisi yang paling masyur antara ya, akhwan kita dalam makna al-hasad dia cakap al-hasad macam Anta berharap nikma soudara kamu hilang. Sebab anta pinci dia. Betul tak betul? Antem tinggal itu tak? Angkat tangan. Inalillah Buddha menyusahkan faham. Itu betul hasad. Tapi itu apa? Satu apa? Satu tahap sahaja. Itu tahap yang paling tinggi. Paling tinggi. Itu satu tahap. Bukan semua. Itu satu tahap. Jelas tak jelas? Ad-dalil. Ta'ala alaihi salatu wassalam fi hajif ibn Mas'ud. La hasada illa fi thnatayni. Tak bisa buat hasad kecuali dalam apa? Untuk apa? Untuk dua jenis, dua orang. Dua cara. دوما كم أنتم حافظاً حديثيني هذا حديث مسعود وجان عبد باز وجان بيريرا وجان عبد الله بن عمر عن جماع أشروا من حديث مسعود صحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتيني حسد سب وتحسد كتuali سماه دواء أوران سياب أوران يتو سياب تاو أنغاتان سياب تاو أنغاتان لا حسد إلا في اثنتين Ha ya bilal pertama Rajulan ataahu Allah malan Fahu huwa yunfiqu minhu ana' al-lail wa nahar Satu orang Allah bagi dia apa rezeki duit banyak Ha ant bagi Allah bagi dia rezeki so dia buat sedekah banyak kepada Allah taala Yang dua siapa? Sulalah kan Ibrahim Rajulan ataahu Allah al-Quran Rajul atahullah 'ilman. Ha? Rajul atahullah Al-Quran, fa huwa yu'allimuhu ana al-layl wa atraf an-nahar. Yang dua orang Allah bagi dia ilmu, bagi dia Quran, dia mengajar terus-menerus malam dan hari. Sekarang kalau kita praktis definisi al-hasad, maksudnya antap haram nikmat saudarakamu hilang. Bisa praktek sama dua orang itu. Sebab hadis ini maklumnya, bisa buat hasad mubah. Kalau buat hasad, bisa sama dua orang ini. Bisa anta perharap nikmat dia hilang. Ha? Ah, anta buat hasad sama orang yang kaya, yang dia buat sedekah, perharap nikmat dia apa? Hilang. Bisa? Bisa tak? Bisa Bisa tak? Bisa tak? bisa. Dia cakap, hasad sini mausunya bukan mausunya nikmat dia apa hilang mausunya anta mau dia anta mau dia anta berharap kalau anta ada Quran atau anta ada duit anta mau buat apa sama itu yang bisa sekarang fahaman itu betul tak fahaman itu betul tak atau atau pemahaman yang betul perharap nikmat dia hilang mana yang yang betul yang pertama atau yang dua? ha ya akwan abuhani ni sekarang kita cakap kalau kita cakap definisi hasad anta berharap nikmat kamu hilang bisa praktik definisi itu sama duaranya dua orang ini bisa tak bisa tak bisa maksudnya anta maksudnya hasad ini anta berharap apa menjadi sama dia yakni ada tahap hasad lain lebih apa lebih apa? Lebih lebih Quran, tapi haram juga. Untuk anda perharap ada nirma sama dia. Itu definisi hasad juga. Untuk anda perharap menjadi sama orang apa lain itu hasad juga. Hasad ini juga tak bisa kecuali untuk apa dua orang ini macam hadis berkata. Jelas, jelas. Sekarang kalau ada orang yang ada mobil yang sangat cantik, anda mau mobil sama dia, anda suka nikmat dia, mau sama. Itu hasad tak hasad? Hasad tak hasad? Ikut fahaman hadis Musa 100% itu apa? Hasad. Bisa tak? Bisa? Bisa tak? Bisa? Macam mana bisa? Nabi Sallam bersabda La hasad. Kecuali dalam apa? Dua ini. Tak bisa. Kalau anda tengok saudara kamu ada rezeki ada khair, anda mau yang sama, itu tak bagus juga. Anda sudah termasuk. Itu bukan mubah. Walau ada banyak orang yang cakap mubah, tapi zahirul hadis dan kalam Rasul itu bukan mubah. Zahir kalam Al-Quran, ta Allah Ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ Jangan tengok ni'ma-ni'ma manusia lain, jangan. Jangan. Kenapa? Sebab kalau anda terus menerus tengok ni'ma orang lain, ni'ma orang lain, menjadi apa? Menjadi hazid, bakar. Kenapa dia ada, saya tak ada? Jalan itu bahaya. Tengok ya akhwanifillah, hadha tahrir shaykhul şey islam ibnu Taymiya rahimahullah wa ta'ala. Maksudnya banya orang sudah masuk dalam hasrat dhabi dia tak apa? Tak tahu. Itu sebab tak ada satu doa. Yan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Taala perintah kita, "Antum menjadi jaddi macham Mau nikmat dia. Anta minta Allah Taala yang cocok untuk kamu. Mungkin mobil itu tak cocok untuk kamu. Mungkin mobil lain, mungkin lebih bagus, mungkin lebih apa? Quran, anta tak tahu. Anta minta Allah Taala dari khair ad-dunya wal akhirat Allah tahu libbi. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Kalau ada orang yang cakap, tapi saya tak buat zani sama dia. Kalau dia ada mobil yang bagus, saya mau yang sama. Jawapan. Orang yang terus menerus buat macam itu seratus persen satu hari dia mau masuk dalam tahap yang apa? Yang sangat tinggi, yang binci. Nama orang apa? lain eng tak terima nikmat rezeki yang Allah bagi dia itu sebab nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang Allah bagi dia siapa yang mau tengok nikmat orang lain jangan tengok nikmat orang yang apa tinggi tengok nikmat orang yang apa yang bawah hadis al-bukhari ya, sahih قالا من راء الى رايتم فانظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوق فوقكم فذلك اجدر ان لا تجدروا نعمه الله عليكم هذه موري في الصحيح كلا انتم ما تمتغو نعمه اوران لاين jangan tengok orang yang apa yang apa lebih bawah انتم nilai sama itu nilai نعمه yang Allah bagi kamu Ata'afiyah afia ada sihat orang lain tak ada Antum ada harta walau sedikit tapi orang lain apa? Tak ada minta-minta dari manusia. Antum ada anak orang lain tak ada. Antum masih hidup orang lain sudah meninggal jumpa Allah taala tak ada amalan saleh lagi. Anta dalam istiqamah orang lain dalam jalan jalan dzalal nikmat yang paling besar nikmatul hidayah. Jangan bahaya. Nafum yaklanifillah jelas saja jelas. Hada maksud qawluhu alaihi <tip> salatu wassalam min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni Tanda iman kamu tinggi anta meninggalkan urusan orang apa? Lain. Tak ada malawan ada banyak orang yang fikir malawan hadis ini, hadis anas min husni Islam al-mar'i tandah anta iman kamu tinggi, anta meninggalkan urusan apa? Lain. Tapi macam mana kita buat makrufannya yang mengkar? amma'rufnihan munkar anta hubungan sama urusan orang apa? lain, nasiha sama orang lain kontradisi bukan kontradisi tak bisa hubungan sama urusan lain orang lain kalau tak ada manfaat untuk agama kamu macam mana kalau bahaya agama kamu tapi kalau hubungan sama orang lain untuk manfaat kamu dalam agama hubungan nasiha, al-ma'ruf, dah yang al munkar bagi cari ilmu. ah, Bagus, pergi. Tapi, anda cakap, fikir, hubungan sama urusan orang lain yang tak ada manfi'at untuk agama kamu. Kenapa? Itu yang, min husni islami, mar'i, tarquhu ma'ala, yani, yang bukan urusan kamu. Kalau urusan kamu pergi, untuk dapat manfaat diri sendiri, itu urusan kamu pergi. Tapi, untuk tengok-tengok ni'ma-ni'ma orang lain, An cakap sama ni mah orang itu ada ini, orang itu ada ini. Or, apa manfa'atukum? Tak ada. Ana itu dalil hati kamu sakit atau mulai menjadi apa? Sakit. Bukan? Maafum ya khani fillah. Naam. Wali hadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila a'jabahu shay'un tala. Qala ta Allahumma laa 'aisha aishal 'aakhirah. Tengok tzikra diri sendiri, kalau Rasulullah SAW tengok apa-apa yang bagus dalam dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aish yang paling tinggi, aish yang apa? Akhirah. Hidup yang paling sempurna, hidup yang apa? Akhirah, bukan dalam dunia. Walau yang bagus itu dia dunia. Ingat akhirah. Sebab so, anta tengok-tengok nikmat orang lain, tengok nikmat orang lain, anta sibuk sama urusan duniaan lupa apa Allah taala ini dari abwab al-ghaflah jelas jelas اذا يا اخواني في التهاب يعني pertama dalam hasad tahab yang paling bahaya walau yang paling bawah tapi bahaya untuk anta cakap anta tengok nikmat-nikmat manusia terus menerus itu sudah anta masuk dalam apa hasad walau mula walau pertama walau tahabian awal sudah masuk kalau tambah untuk itu ghibah menjadi apa menjadi apa hasad yang lebih apa tinggi betul tak betul lebih lebih tinggi sebab sekarang zalim lagi kalau sama hasad kalau sama tengok نعمه dia ada ghibah, ada benci, ada membahaya yang physical, minjadi lebih lebih apa? tinggi Dan minshari hasidin idah hasid. Jelas tak jelas? Soalan, al-ain, tahu al-ain? Ain, ain itu keluar dari siapa? Ain itu, ain, tahu ain? A? Ha? Ain keluar dari orang yang siapa? yang hasad yang tab yang mana yang bawah jawaban semua semua tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hasad wa jagan ghairi qala alaihi salat wa salam اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليبرك kalau antah tengok apa-apa dari saudara kamu yang antah suka cakap apa allahumma barik kenapa sebab antah mungkin buat apa hasad yang buat a'in untuk dia walau anda tak ada niyah anda tak pinci dia anda tak buat riba sama dia tapi sebab mungkin rasaan itu yang di hati kamu anda tak ada dia ada hasilnya menjadi apa? a'in untuk saudara kamu jangan pacar nama Allah Ta'ala cakap Allah mabari nafumi akhwan Al-ain keluar dari tahap yang pertama Sama tahap yang tinggi semua Jelas tak jelas? Faham tak faham? Antum tahu wajib apa Kalau antum tengok apa-apa yang antum suka Kalau manusia orang yang beriman Jumpa apa-apa yang dia suka Dari saudara dia Buat apa? jawaban cinta nikmat itu untuk dia Allahumma barik apa maksudnya allahumma barik ya allah bagi dia apa barakah barakah maksudnya apa membaikkan dia apa lebih membaikkan dia lebih itu yang wajib dari kamu faham tak faham subhanallah bagika Musa tu ya akhwani fila fa'idah dari Syekh al-Islam Ibn Tayyim ya rahmat Ibn Tayyim ya rahmat Allah perkata kalau ada satu uran, yang duduk antara antara jama'ah antara manusia dan manusia itu ingat satu orang ingat satu uran. Sama khair niya, sama riskinya, ingat nama dia. Orang itu tahu dia, and dia tahu ada khair sama niya. Tapi dia tak ingat khair itu, tak ingat, tak boleh riba. Tapi dia tak ingat, andab diam, sebab dia rasa apa-apa sama niya. Tapi dia tak cakap khair dia. Kata Syekhul Islam itu orang yang nakis iman. Iman dia apa? Kurang. Anda faham tak faham? Contoh, contoh. Sekarang Abu Bilal tak ada Abu Bilal orang khair baik, Salafi, alaikir, tali bilm. Jelas tak jelas? Lapas tu kita cakap sama orang, sa, kita cakap antara kita, fulan fulan ada orang yang cakap, 'Nahm' wa Abu Bilal. Saya cakap tulab kita? Siapa? Yakman kita dia cakap Abu Bilal. Saya diam, tak ingat siapa Abu Bilal. Haa, khair insyaAllah. Tapi betul Abu Bilal talib iman salafi ala khair, tapi saya tak ingat. Tapi saya tak buat ghibah sama dia. Saya tak ingat sebab ada apa? Ada apa? Rasaan sama dia. Tapi hak betul dia salafi talib iman ala khair. Tapi saya diam. Mahfum tak mahfum? Kala Sheikhul Islam, Hada naqsun fil iman wajib saya bagi dia haq betul-betul Abu Bilal salafi wa talib in nah sabu wa Allah wa hasibu wa ala khair walau ada rasa'an kata Nabi Muhammad Islam wa haqqu wa haqqu ma'sunia jaza tahu jaza apa jaza? ha? palasan palasan palasan untuk saya satu hari orang buat sama sama saya macam mana buat sama sama siapa? sama? Abu Bilal ma'sunia satu hari saya ada orang yang ingat nama saya dalam satu tempat dan dia dapat saya khair saya sebab apa? Hasad. Itu iqab. Jaza untuk saya macam mana buat sama untuk apa? Apa bila. Mahfum Ya'wan Fillah. Thummaqa rahmatullah ta'ala cara orang salihin cara orang salihin kama kala Allah ta'ala fil ansar wa man yuqa shuhha nafsihi faulaihka humul muflihun cara orang salihin untuk paksan nafsu dia paksan hasad sakit dia paksan an tolak dia an ingat khair dia walau dia dari dala, dalam apa tak suka sebab itu dari syaitan bukan dari iman Naam, Abu Bilal, Akhul Salabi, Ahsabu, Allah, Hasimu, Talib, علم. Walau, Sayang, ada apa? Ada apa? Ada rasa'an sama dia Itu, wajib Itu, waman yuqa, shuhha, nafsi, faulaiikahumun filihun Hada Antum faham, tak faham, ya akhwani fi Allah Jelas tak, jelas Faidah Faidah Hajiif al-Mas'ud itu, ya akhwani fi Allah dalam qawlahu alaihi salatu wassalam La hasad illa fitnatain Tak ada hasad kecuali dalam dua apa Sama dua apa orang Yaqulul Syekh Al-Salam rahmatullah ta'ala Itu bukan yang paling sempurna Yang paling sempurna kalau anda tak buat sama riyah Maksudnya sekarang kita ada dua orang Ada orang yang buat hasad sama orang itu Yang kaya yang buat semua sedekah bisa tak bisa hasad yang bisa itu bisa tak bisa atau sama talib ilm yang mengajar terus-menerus dia buat hasad sama dia bisa tak bisa ada orang lain yang tak buat sama dia tak buat mana yang paling sempurna yang, yang, yang, yang, yang pertama atau yang dua yang nah, dua dia ya, berkata kalau ada hasad sama dua orang itu bisa tapi yang paling sempurna anda jangan apa buat terus menerus. Antum paham tak paham? Kata Syekh Islam rahimahullahu taala, itu satu sisi untuk nabi kita lebih tinggi dari nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kalau antum ingat dalam qissatul mi'raj, tahu mi'raj? Qissatul mi'raj, setelah nabi sallallahu alaihi wasalam mau mau pulang balik, Musa mengangis. Betul Bata tak betul? Musa mengangis Dia tanya Musa kenapa mengangis Faqala Musa nabi itu datang setelah saya, an yang ikut dia lebih an masuk syurga apa? Lebih. Faqala Syekh Uthman rahimahullah taala, "Hada min alhasad jais Itu dari hasad yang apa? Yang mubah, yang bisa dalam khair, dalam salah Tapi nabi kita tak darasa macam itu. Itu sebab نبي صلى الله عليه وسلم لبه أطه تنجي داري موسى داري سيسي سي وقال رحمه الله تعالى السماء أن ترع عمر و أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح حاجث عمر بن الخطاب ساتو كلي نبي صلى الله عليه وسلم بنته صحابة تبوت أطه صدق فقال عمر فوافق ذلك مال عندي Taddar Allah Nabi SAW perintah untuk sadaqat An saya ada hati hari itu ada apa? Harta Saya pergi An ambil An bagi Rasulullah apa? separuh Sebelum Abu Bakar Kala faqultu liyum asbiq Abu Bakar Hari ini saya apa? Pertama sebelum Abu Bakar Fa'atahu nisful mal Kala Nabi Sallam Ma'at kaita li ahlik? Kala nisful Ante bagi keluarga kamu berapa? Apa? Dia Umar jaga Apa? سبارو. فجاء أبو بكر أبو بكر دتا ستلا عمر وجاء بماله كله سمو حقه فقال ما أبقيت لأهلي قال الله ورسوله قال والله لا أسبقك أبدا إيتو تنافس إيتو دتا داري رسائل إيتو ينمباح ينبيسا سنب دلم أقاما دلم خير دلم خير دلم صدقات مباح tapi Abu Bakar lebih tinggi sebab Abu Bakar tak ada apa perasaan itu walau apa mubah. Macam mana kalau bukan mubah? Kalau haram. Mengaruh kamu macam mana? Tengok amanah billah. Cara orang beriman, itu kerja terus-menerus untuk Allah Azza wa Jalla. Tak ada apa-apa. Manusia Dapat apa dari nikmat rezeki dari Allah taala bukan urusan kamu urusan kamu anta jaga diri sendiri dari Allah taala Adab. dan menjadi lebih dekat dari Allah taala itu urusan kamu fokus dalam dalam urusan itu an jalan terus menerus kepada Allah azza wajalla itu yang kerja kamu Qala Allah taala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah hadal Maklum ya Tuhan, tapi kalau ada hasad dama sama dua orang ini agama orang yang ada harta semua kepada Allah Taala, bisa. Tama maksudnya mustahabat, sunnah muakkadah yang terbuat hasad bukan. Maksudnya itu apa? Bisa macam rukhsah, bisa. Lebih bagus kalau tak buat dan terus menurut sunat Allah. Itu. Ada maksud. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasad macam, ha? ha? macam, macam cancer tahu cancer, kanser, ha? cancer, kanker, ah kanker, macam kanker macam kanser tahu kanser, ah macam kanker mulai sedikit kecil, Lepas tu menjadi apa gunung penuh kamu, anda tak rasa tapi penuh kamu. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلِهَذَا قَالَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ Mustahil uran Mustahil uran Terima hasad Walau bawah yang paling ringan Antak datang untuk ghibah Mustahil Nant, Sekarang atau nanti Mau masuk dalam apa? Ghibah Dalam hasad yang haram itu Hasad yang ringan maksudnya yang apa? Yang haram Walau tahap yang pertama Kalau antak terima Tak membaikan Alhamdulillah satu hari anta masuk dalam apa? Dalam ghiba. Anka kalau ghiba mungkin satu hari anta apa? Anta apa? Bahaya. Anta membahaya orang lain sama lidah, sama tangan, sama apa-apa tulisan apa-apa. Sekarang atau nanti. Sallallahu alaihi wasallam. <coughs> anta faham ya, tuan? Fir Jelas, jelas. صلى الله عليه وسلم فائدة من مساوئ ومفاسد الحسد داري حاسل حاسل حسد أتو أبا أن تورني حاسد سبحان الله يا إخواني في الله قبل هذا أعطيكم يا إخوان أثرين والله أثر كثيرة أختار منها أختار منها أثراني أختار منها أثراني Akhbar awal ya, kawan-kawan Allah, bersenarai yang sahih, al-Mu'awiyah ibnu Abu Sufyan, r.a. dan jaya, al-Mu'awiyah, jemaat dari sejarah, dari mereka yang Hasan dan dari mereka yang Syafi'i dan dari mereka yang lebih dari Hamzah dan lain Mu'awiyah, Mu'awiyah itu yang paling tinggi dalam Sahabi, dia dalam hukum yang paling dahulu. Sultan Hakim Wali Amr berapa tahun? 40 Yang pertama 20 Yang pertama wilayah yang surah Yang, yang, yang 20 Yang akhir itu wilayah yang apa? Kubra Ah, ha? 39 lebih 40 tahun Bangalaman yang apa? Yang sangat apa? Besar Dia cakap Rasulullah SAW Kullun nasi Astafiyu an ardiyahum, illa alhasi. Setiap jenis dari manusia mungkin cari solusi sama dia, mungkin. Setiap orang yang, yang musuh kamu, setiap orang yang musuh kamu sebab apa-apa urusan lain, bisa anda jumpa apa solusi sama dia, mungkin cari solusi sama dia. Kecuali kalau orang musuh kamu Sebab apa? Hasad Musta'il Kenapa? Qa'a rahmat Allah ta'ala Sebab solusi untuk dia Ni'ma saya apa? Hilang Solusi yang musuh sama saya Desar dia hasad Dan dia sudah dalam tahap Musuh sama saya Tak ada solusi sama dia sabar sahaja. Afum ya akhwani fillah, sebab sulusi untuk dia nikmat saya apa? hilang. Dan saya tak mau nikmat saya hilang. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ma'sunnya mustahil dapat apa? Sulusi sama dia mustahil. Antum faham tak? akhwani? Subhanallah, ma huwa ilajul hasid ilajul hasil apa ubat untuk orang yang hasil dari al-mahsud dari sisi orang yang mazlum imti imya rahmatullah ta'ala perkata kalau anta yang mazlum anta tak ada tak da, ta da buatan dari kamu kecuali dua yang pertama minta jaga dari Allah ta'ala yang dua sabar صبر دليل نيا دليل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف عليه الصلاة والسلام سكران سودارا ديا منبها يا يوسف كنابا؟ أبا سبب سودارا يوسف منبها يا يوسف؟ كنابا يا أبا نعمان؟ سبب حسد kanu ayusuf wa akhuhu ahabb ila abina minna wa nahnu usba in abana la fi kenapa dia kenapa bapa dia suka Yusuf lebih itu hasad tak hasad akhir kisah setelah saudara dia jumpa dia an sudah taubat dia cakap sama Yusuf entar sekarang paling apa tinggi antaskaran wali amr Allah bagi kamu semua faqala Yusuf innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhiu ajran masin siapa yang bertakwa sama Allah yang sabar sama membahaya macam itu Allah jalla wa'ala bagi dia pahala dunia dan akhir fa inna Allah la yudhiu ajran masin tak rugi sabar kamu sabar tapi jaga diri sendiri ikut apa ikut mampu kamu sama mu'abidat yang pertama jelas tak jelas ya akhwanifillah faham tak faham nah tapi ubat untuk orang yang hasid itu ubat yang paling keras jah'an jah'an ibn al-mu'taz wa jah'an kutiba ibn sa'id ad-dinawari wa jah'an kathaliki kalam anil jahid waghiru dia semua dia cakap ilaj ubat uran yang hasid ilaj yang sangat keras maksudnya kalau ada orang yang sudah dalam tahap yang tinggi dalam hajid dan mau membah mau membaikan diri sendiri subhanallah perlu jihad yang paling keras sama diri sendiri itu sebab saya cakap sama kamu macam kanker subhanallah tahu tahu ya akhwani fil kanker itu ubat dia sangat apa Sangat kuat. La ilaha illallah. Sama Hasan. Amin na'billah. Itu sebab dari sekarang jangan ber... jangan menjadi tahap itu. Khusus orang yang jahil dia murakab. Dia buat Hasan tapi dia fikir jarah wa ta'adil. Itu yang nusiba yang paling tinggi. Anda sakit tapi tak tahu Anda apa? Sakit. Bahaya Orang dia Jarah sama saudara dia Ikhwan dia Tula bi'ilm Saudara Dia cakap apa? Nasihat untuk muslimin Hakikatan hakikat dia orang yang apa? Hasid A'udhu billah Orang yang sakit macam itu Tak ada ubat kecuali Sama rahmat Allah ta'ala Sangat ta bahaya Antum faham tak faham Jelas jelas Na'ala Baik ya akhwani fillah. Hasad. Hasad hasad itu untuk orang yang hasid apa? Topik-topik untuk macam mana orang hasid membaikkan diri sendiri itu topik yang asing yang yang beda yang perlu satu dua muhadarah sahaja untuk topik ini. Wallahi ya akhwani fillah sangat penting tapi sangat sulit. eng ya akhwan itu sebab dari sekarang al khairum minal ilaj antum tahu alwiqaya khairum minal ilaj itu satu kanun tau kanun apa kanun ha udang apa kanun lo lo l o w udang udang udang Undang apa undang udang itu yang dia makan nah undang ha Undang-undang itu satu undang-undang dalam medical tahu bab medical ah ha, antara baru mulai medical dia bagi kamu itu kalau antara ada orang yang sakit atau mau mengajar manusia cakap sama dia undang-undang yang pertama dalam bab medical undang yang pertama al-wiqayah khairun min al-ilad untuk jaga diri sendiri lebih bagus dari makanan apa ubat dari sekarang jaga diri sendiri itu lebih bagus anda menjadi sakit lepas tu cari apa? ubat al-wiqayah jaga-jaga khairun lebih bagus minal ilaj dari apa? ubat antum faham tak faham? itu al-wiqayah tapi yang sudah sakit Allahumma s lain. s s s ya, s s s s s s s s s s s s orang yang sudah sakit, miskin, miskin. orang yang sudah hasid, miskin, miskin. khusus kalau dia jahil, murakab, dia tak tahu dia hasid, sangat miskin. Al-Hasan rahmatullah ta'ala, ma ra'aytu zaliman, ashbah bimazlumin minal hasid. orang yang palim mazlum, tapi dia Orang yang paling zalim, orang zaliman. Tapi, hakikatnya dia macam orang yang paling mazlum, orang yang kasih. Apa maksudnya? Apa maksudnya itu? Tengok ya, Wan Fila. Sekarang, anda bokul dinding itu, tahu bokul, bokul dinding itu. Jelas, jelas. Siapa yang zalim, siapa yang mazlum? Siapa yang zalim, siapa yang mazlum? Yang, yang, yang bukul itu yang zalim, yang mazlum? Dinding. Tapi itu yang, yang logic. Anta zalim, dinding itu yang apa? Mazlum. Tapi hasil ini siapa yang zalim yang mazlum? Jawaban, Anta yang zalim, tapi Membahaya, membahaya. Untuk siapa? Untuk kamu. Siapa yang level sekarang? Anta macam level. Antem faham-faham. Kalau anta bengkul dinding itu sampai besok dinding itu tak ada apa, tak ada apa-apa sama dia. Semua mengharu, anta sakit-sakit, anta pecah, anta patang tolang. Untuk siapa? Untuk anta. So kalau ada orang yang datang, dia mahu fikir anta yang apa? Atau kalau orang masuk? baru tengok hal kamu, dia fikir anda yang apa? Mazlum. Tapi yang hakikat, siapa yang zalim? Siapa yang mazlum dinding? Siapa yang zalim? Anda. Fayaqul Hassan, ma ra'aytu zaliman asbah bimazlum. Dia yang hasil. Dia yang pinci. Dia yang riba. Dia yang tak suka. Dia yang tak cinta. Tapi, semua rusakan sakit-sakit kembali untuk apa? Untuk dia. Entah dia. Tapi membahayakan orang lain apa dia apa? Tidak ada apa-apa. Khusus kalau dia jaga diri sendiri, tidak ada apa-apa. Innu miiyyatqii wa yasfir fa inna Allaa la yudzigoo. Ajaran Mushyinin. Ikhwat Yusuf, Rabbil Taala anhum membahayakan diri sendiri dari awal. Sampai Allah bagi dia tauba dia yang fakir dia yang buat dosa itu dia yang sebab untuk maasi sama bapa sebelum itu Allah Taala dia dia dia yang akhir siapa yang yang sukses Yusuf Alaihi sampai Allah bagi dia tauba sama. Fakal Hasan tinggul perkataan dari imas. Ma raitu dzaliman ashbah bimazlum min al جلس لا لهذا يا أخواني في الله أبا الحسد أنت أورا ينحسد برتاما برتاما قال, قال ابن حزم رحمه الله تعالى ابن حزم وابن تيمي وغيرهم تفي بركة نيت داري ابن حزم اللهم ينبقوس قالوا الحسد سقم الجسد الحسد سقم ما أسون يا أبا مرب untuk apa? jasad, apa jasad? badan. Al hasid sakit. Bukan sakit hati sahaja. Kalau hasad dia kuat, hasad itu, sakit itu menimbar untuk apa? badan. Menjadi sakit. Tak tidur. Tak tidur malam sebab dia sangat apa? marah keras. Sakit kepala. Sakit kepala. Ah, oh, ada sakit kepala mau penedol. Kenapa? Tengok orang lain ada nikmat. Haji Nam, Kalo al-hasad saqamul jasad. Tapi macam kanker subhanallah. Sedikit, sedikit. Apa? Bakar kamu dari dalam sedikit, sedikit. Wahakadah ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim. Yaqul dawau kathirin minal nas. Ilajul hasad. Banyak orang yang physical. Uba untuk apa? Membaikkan diri sendiri dari hasad. Bukan makanan apa? Uba dia. Untuk faham tak faham Nambar dua Nambar dua Nambar dua Al-Hasid Fasid al Fasid Apa maksudnya al fasid? Fasid? Rosak Apa maksudnya rosak? Maksudnya tak ada manfaat dari dia Dia cakap-cakap Tahu bahaya. Tapi sekses dia tak sekses. Sebab dia apa? Hasid. Dia hasil sama orang ada mobil yang bagus. Dalil anta mustahil dapet apa? Mobil itu. Entah hasil saja. Entah tahu cakap. Biasa, al itu kerja dia rosak. Biasa, al itu kerja dia tak sahih. Biasa, al itu hasil sebab dia rugi. Aziz. Sebab center focus, tau center focus, pusat focus, ah, ha? pusat focus, pusat focus kamu salah, Tahu center focus, pusat focus dia salah, dia fokus untuk orang lain, tapi kalau anda betul-betul mau mau cai mau rezeki, fokus dalam apa, Center yang lain, tapi dia rugi, fasi. اخوان في الله صلى الله عليه وسلم نمبر تيجا نمبر تيجا <تصفيق> الحاسد ذليل الحاسد ذليل ذليل مأسون يهينا أنت بوت تحسس ما أوراً لائن جنگاً فكيراً ما ننسي موئيكت كمو بو ولو دي تري ما مبركتاً كمو تبي دالم هاتين dia أبا Hormatkan mulaqi. Anta anta iatiraf anta tekam cemkalo anta naqis anta Quran anta tada mampu. Mana hub? Rujukin. Faham ya fani fi Allah. Jelas tak jelas? Ma'asunya alhazin ta'asam pai alhazin dalam hina. Sallallahu alaihi wasallam. Ma Ma'anusia tak hormatan kamu lagi Sebab dia tahu perkataan kamu keluar sebab apa Hasad Nomor empat Alhasid ghayrum waffaq Alhasid ghayrum waffaq Entah jangan fikiran Allah Jalla wa'ala tak bagi kamu Adil Allah Jalla wa'ala ta Uh, <coughs> maksudnya khwani filan alhasid sekarang atau nanti mau jumpa ikabullah taala di dunia sebelum akhirat antum faham tak faham qala allah taala inna allah yudafi'u ladina amanu allah jaga dari orang yang apa orang beriman kalau ente buat hasse sama orang beriman jangan fikir allah jalla taala tak tengok أَتَبْتَعْ حِسَبْ سَمَا كَمُونَ سَكَرًا أَتَوْنَنْتِي أَنتَ مَوْجُنْتَا جَزَاء كَمُونَ نَعِرُ مُوَفَّق صلى الله عليه وسلم ما فهم يا أخواني في الله واضح أم لا جلس أجلس نعم إذن احذروا يا أخواني في الله خصوصا خصوصا يا أخواني الحسد إتو. الحسد الحسد Tahu macam mana ya Al-Quran Macam Corona itu. Al-hasad itu kalau anda tinggal dari orang lain menibar untuk hati kamu dan anda menjadi sama dia tapi anda tak rasa. Mujalasat al-hasidi ila ilal-hasad. Bahaya. Duduk sama orang yang hasid mengaruh kamu untuk anda menjadi apa? Hasid kecuali kalau anda perhenti. Itu sebab Al-ghiba itu haram Al-ghiba itu haram Wajib anda perhenti Al-ghiba itu So, anda tak amin jadi samadhiya. Bahaya Anda faham tak faham ya khabadi Ma'asunnya Al-hasad itu Manibar an-pindah Untuk orang yang duduk sama kamu khususnya keluarga khususnya anak خصوصاً بياسا الحاسد أنا ديا حاشد ما شمدية كتوالي ورانئتو جن أدا الله تعالى رحمه بهايا سكتئتو من برئنتو أنا, أنا أنا استري سانة جباد بهايا أنتم فهمت أفهم يا أخواني في الله جلست أجلس نعم انتبهوا حفظكم الله تعالى المرض هذا سريع الانتشار سكيت إتو من نبار جباد أن تتأرسى بها واضح يا أخوان في الله من فهم أم لا طيب يا أخوان في الله إتو يا أخوان رنكاسا إتو يا أخوان في الله شرح ينبال رنكاسا أنتو مسألة أبا مسألة أبا الحسن نصيحة أنتو دريسن دي دان سودارة سيئة أنتم كرجا بطل بطل أنت سمبون كرجا ترس منرس itu, ubat untuk diri sendiri. Untuk antum tak pergi sama al-hasid dalam hasidnya, lepas itu anda menjadi hasid sama apa? Sama dia. Ubat untuk orang hasid dari kamu, anta apa? Ignore. Apa ignore? A Apekan. Apekan seratus persen yang kerja terus menerus. Jangan ikut dia Jangan sambang sama dia Jangan parang sama dia Itu tak betul Sebab anda mau menjadi hasil sama dia Corona itu menibar terus Jangan Jelas-jelas An siapa yang tahu Orang itu ada sakit ini Antum nasihat Kalau tak ada mengaruh dari nasihat kamu untuk dia Ignore Apikan Apikan Papikan. Apikan, apikan, apaikan dari dia seratus persen itu mengilat. Kalau tak, antum potong jalan al-qir, antum berhenti, antum melas-melas, antum lambat-lambat, sebab dia jangan tak bisa mengaruhi kamu. Mufhum ya Allah, jelas. يزاكم الله خيرا يكفي لا هنا سبحانه وحمده شد الليل إن أنت أستغفر أبو ليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته